Ми йшли занурені в неї по коліна. Я знову намагався розгледіти ту, що владно вела мене за руку, немов маленького. Чорна довга шаль оповивала її з голови до ніг. Довжина волосся була мені незрозумілою. Воно зливалося з шаллю і, вочевидь, було таким же чорним і довгим. Вона жодного разу не повернулася до мене, а здавалося, що їй цілком байдуже, кого вона тягне позаду себе. Я намагався не упасти і не відстати, тому частіше дивився собі під ноги. І дика рослинність нагадувала мені море, яке котить потужні духмяні хвилі і ось-ось затягне на глибину, з якої не випливти. Голова моя йшла обертом. Ніч. Тонкий серпик місяця над хмарами, гори, Мурашки в тілі, хміль, незнайомка. Усе здавалося фантасмагорією. Я обожнював такі пригоди, Не уявляв, що може трапитися далі. Можливо, божевільний секс на лісовій галявині? Що це за жінка? «Навіщо і куди вона мене веде? Скільки її років? Який має вигляд? Чого хоче?» Ми підійшли до схилу гори, укритого деревами, котрі височили над галявиною, як колони біля входу в язичницький храм. Морок знову прокутнув її, а з лісу повіяло особливим густим запахом живиці. Жінка завела мене за паркан першої смуги великих сосен, що з них починався ліс, і притулилася спиною до одного з дерев. Чудово, чи не так? Я ледве відхекався і розглядівся. Справді, було чудово. Ніби ми потрапили ще великого живого організму, якоїсь казкової риби. Дерева – то були її перекручені м'язи. Кронами вона дихала, а десь всередині, в глибині, повільно пульсувало серце. Я навіть почув цей ритмічний тривожний звук. Він живий. Відчуваєш? У день тут усе не так. Вона клацнула запальничкою і на мить я побачив напівколо щоки та блиск чорної зіниці. А потім переді мною знову затанцював червоний вогник. Як тебе звати? запитав я, наполегливо думаючи про те, чим може закінчитися ось така дивна пригода. А яке це має значення? Особливо зараз. Вогник окреслив дугу і щез. А я знову відчув, що мене взяли за руку і потягли кудись вище. Ми йшли так швидко, ніби втікали від погоні. Я чув її уривчасте дихання. Якийсь момент мені стало незатишно. Віти дерев, які я не встигав відхиляти, час від часу давали мені ляпаса. Нарешті ми дісталися ще вище і зупинилися. Все повторилося її злиття з деревом, вогник. Цього разу я з подивом дивився вниз. Ми вийшли з пащі звіра, і вдалині нечіткими вогниками вимальовувалися обриси найближчого села, перекресленого золотою рискою ріки. Густі верхів'я дерев, що росли внизу, звідси видавалися скупченими грозовими хмарами, по яких можна було б іти, як по суші. А я цілком прийшов до тями і жадібно дихав, насолоджуючись дивовижним смаком повітря, який зміг оцінити тільки зараз. Разом із цим повітрям мене переповнював захват. Як добре, що я вирвався із задушливої кімнати, наштовхнувся на цю дивну жінку, і вона подарувала мені таку чудову прогулянку.